Не бійся, принаймні, читати про таке. Фісташки без смерті. Історію про фісташкове безсмерття я почув на конференції неконвенційних ботаніків, куди мене запросив Тарас Прохасько. Конференція відбувалася в Далятині, в терасовій хаті, огорненій містичним флером міфу, чи то навіяним прозорою прозою господаря, чи то до появи цієї прози причетним. Звісно, конференція жодним чином не нагадувала традиційні зібрання науковців. Тут не читалося доповідей, не піднімалося на кафедру і не дискутувалося про мутагенні агротехнології, наприклад. Побут нагадував радше табірне життя переміщених осіб ДП, а розклад – санаторне життя зубожілого гірського пансіонату. Та й самі учасники скидалися не на світил альтернативної науки і навіть не на прохайськових непростих, а радше на різного штибу маргіналів та аутсайдерів. Звісно, ботаніка займала в нашому недовгому спільному житті важливе місце. Однак була вона не так темою розмов, як необхідним елементом побуту. Ожина, що росла під хатою, добре смакувала з домашнім вином. Хмис, зібраний в найближчому перелізку, згорав у печі або у вогнищах, коло яких ми збиралися щовечора. Експедиції ентузіастів надовго пропадали у пошуках священних карпатських гербів, траву курилося, на траві спалося, гербарії цікавили хіба окремих некомунікабельних аутистів. Історію про фісташки розповів мені безумний, як ружева хмарка, молодик семіцької зовнішності, родом звідкілясь чи то з під Маріуполя, чи то з над Аралу. Мав він ядучо одеколонне прізвище. Шипр зловживав діоптріями, а замість очікуваного гаркавлення приголомшував займенниками та іншими цікавими мені лексичними кунштюками. Ми сиділи з ним на колоді під південним вікном Прохаськової хати, пахкали на двох ароматичну люльку, і історія про фісташки виникла без найменшого зв'язку як із попередньою, так і з наступною темами. Фісташки, казав він, ну, це в натурі типа земляної оріх. Ну, як ці знаєш арахіси, то коли арахіси так і дозрівають у землі, в таких вроді як как пористих оболочках. Ти ж пиво п'єш, да? Ні, ну, коротше, неважливо. Так вот. А фісташки появляються, типу, як із почок. Вони такі, вроде почки, да? Ну, і вони, коротше, до сонця із-под землі вилазять, произрастають в натурі. Ти не гуманітарий, да? Но должен їхати. І от чуєш, коли така почка під лучі сонця попадає, а фісташки, вони реально лучше всего на солончаках ростуть, потому що соль, як сказати, от возьми... По-перше, у нас на раді їх взагалі без уксусу готують. Кстати, будеш у наших краях, а сам ти откуда да? Ну, Бог з тобою. Що Так от фісташки, вони на сонці, типу, сразу висихають і лопаються. Ти ж пиво п'єш? ні, а, ну неважливо. Але бачиш, які вони розколоті. Прикольно, так? Да? Береш і їш. Бо якщо вони від жариби не лопали, то не факт, що їх з корову да? по так, мірі, зубами не візьмеш то ломаєшся, А все тому, що це в натурі булочка, бочки, а не оріх. Вона без базара більш тверда, але ну, ти не ты ти въехать. Вот. І різні греки, там, асерійці, з стернутими почками амфори обклавали, і різні другі горшки, і сосуди, бо, вроді, і кошарна, і укріпляє стінки сосудів, термоізоляція, ну, поняв, так? Да? А все, що там внутри у почек висихає, получається, як оріг, по-ботанічній. Це ложний плод називається, тому що воно не плод на самом деле, Ну, як сказати, ну, короче, вроді не розпустившись, зрослість. От. І так от соляна пиль і глина на слоясний оріх производять замечательний ефект. Коротше кажучи, гаркавий пафос рожевої одоколомної хмарки зводився до того, що фісташки, які віддавна вважаються способом на продовження життя, затримання старіння, про що знають і сучасні косметологи з фармацевтами, Насправді володіють секретом безсмертя зовсім не завдяки чудодійному хімічному складові, а тому, що дозріваючи на солончаках, хвісташки обдуваються солоними вітрами, і кристалики солі разом із частками сірої глини осідають на плодах, утворюючи природній захисний шар, який оберігає горішки від псування. Але справа тут не в консерваційних властивостях солі, а в тому, що легко у воді сіль проникає разом із нею в саму суть. У водообіг кожної живої істоти, кожного створіння, вливається у її найпотаємніші судини, проникає в генетичний код і зберігає його в комбінаціях власних кристалів. Назавжди. Та навіть і не в цьому справа, а сама потенційна здатність соляних структур проникати в фундаментальні засади біологічного існування породжує те емоційно-інформаційне поле, відчуваючи яке організм, згадує, що насправді вже володіє секретом безсмертя, Що ним володіє кожна жива істота, кожна людина, кожна душа. Все це, звісно, виявилося повною бруднею. Енциклопедія повідомляла, що фісташки ростуть на субтропічних кущах. Консерваційні властивості солі зумовлені її антибактерійними властивостями. А безсмертя взагалі не існує. Така є правда. Проте фісташки смакують мені додалі більше. і Купуючи їх, я завжди перевіряю, чи достатньо для замечательного ефекту наслоїлося на оріхах соляної пилі і глини, тому що, якщо солі недостаточно, ну, коротше, ви поняли, да?